Слушателите на Хоризонда Объд знаят, че обичам кратките исторически препратки и винаги се изненадвам от съвпадения по дата, макар и през огромни масиви от изтекло време. Като това, днес се навършват 1845 години от смъртта през 180 година от нашата ера на Марк Аврелий. Някой го знаят като римски император, други, основно като философ-моралист, привърженик на стоицизма, роден е през 121 година и също една другата за литературата дата. Днес точно преди две години, през 2023, се разделихме с хрватската писателка с далечен български происход, впрочем, Добравка Огрешич. С тези бързи препратки към хора, останали в историята и чрез своите писания, и като част от неизменния свод от литература, която уважаваш себе си читател трябва да е пребродил, четене, отиваме към първата ни тема в днешното издание мащабната дискусия в новата конферентна огледална зала в ректората на Софийския университет днес от 17.30 часа върху анализите два сборника читателски практики в България от 2006 до 2022 и другия сборник читатели а, като става дума за две най мащабни дългосрочни изследвания на състоянието на четеното в България, за което търсим професор Александър Кьосев. Добър ден, професор Кьосев. Добър ден! Наричате я микроконференция, а, но пък а, като теми и като обхват това изглежда като едно огромно макроизследване на читателските практики, каквото не е правено и анализирано досега в такъв мащаб и от толкова различни посоки. Защо е нужен този анализ? При да отговоря на този въпрос ша... увода на което изказва на Ирина, ме върна към добра вкалогрешничка, която познавах. Прекрасен човек беше и много добър писател, да се изпомним за нея. Върнаме и към моя любим Марка Врели, който е написал една велика книга, неостаряваща, и тя се казва Към себе си. Mm -hmm. Това са размишления, които философът отправя към самия себе си. Това е добър увод в а, нашия проблем, защото а, четенето като културна техника а, е една от най-важните практики, която насочва към себе си. Тоест в нея има нещо като солилок диалог на личността с самата себе си. А, разбира се най винаги. В всеки случай, е, понеже четенето в нашия поглед е част от е, едно една вецило от различни културни практики в свободното време, практики на така културна консумация. Мога да кажа, че това е много малкото културни консумации, които отпращат човека към самия себе си. И в този смисъл то е важно, тъй като е, днешният човек има малко време да се отнесе към самия себе си. А когато го прави, почти винаги попада в ръцете на а, коучове, учители, гурута, гадатели, астролози и какво ли не още. И на разчита на собствените си сили. Марка Вели е разчитал на собствените си сили и в някакъв смисъл тази културна практика, дълбокото четене представлява продължение на това голямо усилие, което човекът се връща към себе си. Аз ви благодаря за тази връзка, която направихте. За мен наистина пак ще кажа, винаги е много интересно това, че по някой път има такива съвпадения, които. Прозвънтяват и ни карат да се замислим, но ми е интересно да ви попитам. Да, аз себе си бях много, подготвил друго начало, но ето, че сега да, се наложи да импровизирам. Сега, за вашия практики, въпрос. Да. Първо Какво да дам малко данни за самото изследване. Mm -hmm. То е започнало от 2006 година. Негови инициатори са Алфа и Социологическата агенция и Асоциация Българска книга. През 2009 година се присъединих аз като дългогодишен самостоятелен и самотен изследовател на четенето. И тогава с Бориана Димитрова и с Асоциация Българска книга и с още много други партньори сме работили заедно. И следването има 6 вълни, където с 6 социологически анкети ние сме проверявали състоянието на четенето. И днес обобщаваме тези резултати. Самото обобщение никак не беше лесно. Той изискаше а, сравнение, методологическа работа по сравнимост на разнородни резултати, тъй, как, тъй като известно е че четната поръча на почутия слон от печата, като различни хора го опитвали от различни слепци, го опитвали от различни страни и спорили за това дали хубота, дали опашката, дали половището на слона са същинското четене. Сега можем да кажем, че сме направили сравнение между различните данни и можем да говорим интегрално. И това е идеята на днешната конференция. Ние сме поканили, разбира се, екипа ще говори малко, който е създал тези две книги. Читатели в текста и читателски практики в България. Първата е литературовецка, втората е общаваща за цялото изследване. Тъй значи ние сме създали тези книги, ще ни представим съвсем накратко, след което има независими дискутанти, нещо като рецензенти на изследването и накрая има практици, които се занимават с издателска дейност, с образователни политики и така нататък, които ще обсъдят нашите резултати. И иначе казвам, ние представяме своите резултати пред колеги, които са компетентни. И които могат да обсъдят това, което ние сме направили. Добре, ако трябва да обобщим, защото никога нямаме достатъчно време за да влезем в дълбочина, а какви са основните тенденции в читателските практики в България през тези десетилетия, които визирате от 2006 до 2022? Добре, четири ще... неща ще кажа. Всяка някакъв смисъл ми е лесно да отговоря на този въпрос, защото съм го предвидил. И това е в заглавието на моя заключителен текст, който обобщава цялото изследване. Това е 80 страници. Казва се, айсбергът, който потъва, айсбергът, който изплува. И това обобщава тенденциите в читателските практики в България. Дори не само в читателските практики, а в отношението между читателски практики и читателски норми и читателски стилове. Сега, най-общите тенденции. М галактиката на Гутенберг а, бавно потъва. това не е тревожен факт, това се случва на по света, в България може би малко по-бързо. И хората, които четат рядко напечатен носител, се увеличават, а хората, които очидат активно и интензивно на печатен носител, се намаляват. Mm -hmm. В последните пет години става дума за около, около 15-20% от хората, които намаляват в четенето на печатен носител. А тези, които четат на дигитален носител, за сметка на това, се увеличават за същите 5 години с 10%. А това означава ли, че културната консумация а, чрез четене остава на едни и същи приблизителни нива, независимо дали а, мерим. Не, това печатната. не означава това. Така. А, защото а, четенето на дигитален носител е нещо много различно от четенето на печатен носител. Те не могат да бъдат сравнявани така механично. Uh -huh. а, най общо казано, сега първо да обясня една разлика между нашото изследване и ПИЗа. ПИЗа изследва 15-16 годишните и ги изследва в гледна точка на тяхната функционална грамотност. Сега понятието вече е защирено, че сивна грамотност. Но а, почти винаги ПИЗА се интересува от приложението на четвърнето, на умението да се чесае добре и да се разбира в практически ситуации на живота, в професионални ситуации и така нататък. Умението чрез четвърне да се решават задачи. Това е фокуса на ПИЗА. Ние за сметка на това се интересуваме не от първо 15-16 годишните само, а от една представителна извадка на българското население, от 18 години нагоре до 60 години плюс. Тоест, представителна извадка на цялото население. И се интересуваме не от функционалната грамотност и решаването на житейски задачи, а се интересуваме от четенето в свободното време. Тоест, това, което обикновено се нарича четене за удоволствие. Там четверто се конкурира с разни дейности и през последните години тази конкуренция става все по-ужасна, защото дейностите, с които човек може да си прекарва в свободното време, се увеличават. Предлагането на пазара на консумативни продукти се увеличава и четверто влиза е за все по-голяма конкуренция. Това означава ли, че спада в сравнение, например, с консумацията на кино, театър а, или пък скролиране в а, онлайн социалните мрежи в сега, ще, има една корелация. А, активните читатели в България а, са някъде между 10 и 13% от населението. А, за, на фона на тези, които а, не четат или четат рядко, тези, които са нечетящи, се движат а, между 40 и 30%. А тези, които са отговорили, че четат по-рядко от няколко пъти в годината, не знам какво значи това точно, mm -hmm. са още 10% и дори в някои случаи 20%. Така че една много солидна част от българското население въобще не чете. А тези, които а, са активни читатели. Това не значи, че четат непременно качествени неща. Те са просто интензивни и активни читатели, които са 10-13% флуктуират през годините. Те пък от своя страна имат вътре в себе си едно малко ядро, от 5-6%. Това са хора, които не само четат, се са ходят на театър, посещават концерти, живеят интензивен културен живот. Този микроелит е не много голям в България, както казах, между 5-6% и той е съсредоточен, за съжаление, в големите градове. Това, това, това е въвече, неприятно, защото да. това говори за а, културни неравенства и данните потвърждават това. Това ще да Тексту... попитам. Как, а, колко сериозни са тези културни и социални неравенства в чета? Много сериозни. Тези с културни и социални неравенства са всъщност. А, а, те са не само културни именно, те са и социални, те са и политически, ако искате, тъй като се оказва, че огромна част от българското население, най-вече социално и културно непривилегированите групи, а са далече от благото на четвърнето. И това въжи, е, примерно, за българските роми, 70% от тях не читат въобще. Българските турси по-малко, но и тези е значително. част, мисля, че 60% бяха. И неправигрованите групи не четат между 40 и 60%, като това включва не само етнически малцинства, млад... включва възрастови групи, т.е. най-възрастните, това е парадоксално, които имат най-много време и които биха могли да се отдадат на най-ефтината културна консумация, четвенето тя е най-яцина, без съмнение, а, те че удивително малко. Mm -hmm. Също така малко чедат хората, които са селски стопани, които са в различни малки гъчета или сала, т.е. у нези, които смятат, че някакси са изпаднали от живота и няма защо и да четат даже. Вие изпреварихте а... въпроса ми за политическите измерения на нечетенето, но последният ми въпрос към вас е свързан с публикация от вчерашното издание на Нью Йорк Таймс, където с почуда прочетох какъв е ефекта от това, че Доналд Тръмп и новата администрация на Съединените щати спряха федерална програма, която помага на деца с дислексия да се справят с четенето. Ефекта е пагубен. и и ще е пагубен върху най-малка група да, деца, които ще, а ще а станат възмиси. Да, аз неща се смайване и, и имам собствено гражданско мнение за това, което прави Цръмп, но мисля да не го казвам сега, защото а, сега говорим за друго. Е, да, обаче въпросът ми да, и на базата на анализа. Да, за български случай, само, не за американски. Добре, но какво могат а, да значи, направят, нека чуйте ми въпроса и моля за кратък отговор, какво могат да направят академични хора като вас? които са заети с познанието и с просвещението, за да спират Да, ще отговоря. Само да кажа следното сприващи. нещо за неправилиграните групи, което а, ми се вижда важно. А, хората, които са активни читатели, хората, които са активни културни консуматори, тия 7-8%, между тяхната културна и читателска активност и тяхната а, гражданска активност има ясна корелация. Тоест, те почти винаги се кръщат каузи, защитават екологични каузи, защитават филантропични каузи, помагат на бедните и така нататък. Това го има ясно във всеки отговор. За другите, които са културно непревигровани, това въобще не може да се каже, те не участват в такива каузи. Има едно изключение обаче. Когато става да дума за електорален процес и за включване в, електорал, в електоралната активност, тези необразовани, нечитащи и културно неконсумиращи групи са изключително активни. Тоест, най-днезапно се оказва, че те са хората, които определят съдбата на българския политически живот. И какво трябва да се направи според вас, да, да бъдат устракирани Сега, от електоралния процес? Това, което трябва да се направи, не, не е нещо, което се прави с магическа пръчка. Така? То е дългосрочно. Образователно и културно усилие. Образователни и културни политики. А, ние, е, за моя голяма радост, се свързахме с Министерството и се опитваме да разработим експериментална програма, за която не мога да говоря в момента, защото тяло ще не Добре, само киятър... имаме секунди до финал. Има ли протегната ръка от страна на Министерството? От страна Това на Министерството, с... на образованието, да. Но понеже четването е задача за целия живот и не засяга само младите това е културна консумация и културно благо, което да сега всички, би трябвало да има и протегната река от Министерството на културата, тъй като по-възрастните поколения, които не са в образователната система, Ясно. А а, има ли към тях река? няма политика за четене. И това е проблем. Ако няма общи цялостни политики за четене в държавата, остават само на ниво образование и само за младите хора. Благодаря на професор Александър Кьосев, Днес от 17.30 в огледалната зала на Софийския университет е микроконференцията по макротемата «Дълбинно изследване върху читателските практики у нас».